ca și un an din zile ca să vină Narea Sărbătoare, Narele Prazic al Înscruptorii Lui Hristos. Așteptăm de mii de ani ca Mântuitorul nostru, Dumnezeu, să izbăvească lumea din moarte de toată fărădelegia. Prin întruparea Mântuitorului Hristos și nașterea Lui din Ascunța Hristos, Maria, Dumnezeu a înnoit lumea. Spun Sfinții Părinți că nașterea Domnului, întruparea Domnului, este a doua creație a lumii, Sau este o recreerie a neamului pentru că pentru aceasta trebuia un nou Adam în locul celor din tui, ca să reînnoiască lumea și care este Isus Hristos Mântuitorul, și mai trebuie și o nouă evă, o altă evă, o altă mamă, care să-l nască prin nou în Adam. Și aceasta este pe Fecioară Maria. Deci a doua, așa numită stată sau noi sau creare din noua lumii, iată s-a petrecut acum la praznicul într lui Hristos. Eva din tâi și Adam cel din tâi, erau aruncați în adânc și au fost coși în noaptea învierii lui Hristos. Din iad și așezat în Zuslava Raviului. Iar al doilea Adam sau Adam cel Vesnic, Hristos Hristos, rămâne zeci, Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. Iar în Transpunta se ceară Maria, se bucură prin această misiune dumnezeiască, prin această harismă dumnezeiască ca să treacă prin trupul ei Fiului Dumnezeu. Deci, ca să înțelegem mai bine taina într lui Hristos, trebuie să înțelegem mai întâi că neamul omenesc, a greșit primii noștri părinți și trămoșii noștri au greșit. Și datorită păcatului celui din tâi, Dumnezeu a rândit o altă el. Și un altă el. Să că născerea Domnului sau creștul este o creare din nou divinească a Lumii, care s-a desăvârșit prin învierea lui Hristos. Și a treia anuire a Lumii va fi sfârșitul gâtului. A treia asta numită recreere a numit lumii, Când va veni judecătorul, și va alege pe voi de o parte și o caprile de altă parte. Se pare că se apropie aceste vremuri, așa cum observăm, cum vedem, așa încât să înțelegem, ieri a fost nașterea Mântuitorului și astăzi este soborul, sau cinstirea Preasfintei Hrătoarei Maria, care s-a venit să nască pe Hristos Mântuitorul. Ei bine, la soborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, trebuie să înțelegem cât de mare cinstea care i-a dat-o Dumnezeu prea Sfintei Hristos Maria. Mintea umană nu poate să înțeleagă. Nici cum s-a întrupat Hristos Dumnezeu dintr-o Nu putem înțelege rațional. Cine pune rațiunea la mijloc cu adevărat, acela nu este o creștin adevărat. Noi nu credem cu capul. Noi credem cu inima. Cine crede cu capul sunt oameni raționaliști, filozofi, până la urmă ajuns și chiar la spital de boli nervoase, dar noi suntem cu credința aceea de inimă. Și tot ce ne spune Sfânta Scriptură, tot ce ne învază Sfinții părinți, toți ne am, am moștenit tot tezaurul acesta al credinței ortodoxe, trebuie să-l plăsăm cu sfințenie. Dumnezeu știe ce va fi mâine, dar așa cum se vede, lucrurile se vor complica. Pentru că vine vremea alegerii. Care sunt adevărate ortodox și care sunt năimiți? care trăiesc viu, credința ortodoxă, sau care așa de-o rogat. Așa încât alt este stoborul trasmitiei răspătoare de Dumnezeu. Și trebuie să o simțim în mod deosebit în această sfântă zi, pentru că ea e singura care s-a îmbrimiștit din tot neamul să nască pe Hristos Mântuitorul. A trecut prin trupul ei ca o flacără de foc. Să nu gândiți omenește, iubiți să lor. Noi suntem de mici amănătiri, dar dumneavoastră care aveți copii, să nu gândiți trupește. Hristos nu s-a întrupat în chip omenesc dintr-o tată și o mamă. Hristos a trecut ca o flacără de foc, ca o băpaie, ca un soare Dumnezeu, prin sânul și trupul preaspitei Recioarei Maria. Nimic curat, nimic necuvios să nu cugetăm, nimic trupește să apământește să nu gândim, ca să nu cădem în păcatul și al ori, și însă într un părere Hristos este o minune. Și unde este minune, nu e nevoie de rațiune, de gândire, ori de ce, cum a fost, cum a fost. Crede, casă, asta la pământ, închină-te și roate. asta e credința ortodoxă. Cine vrea să-și tărmășează credința, să tot, tot explice, să tot, tot, asta nu mai e credință. Acolo e școală, și eu ce, altceva, fizic, dacă vreți, chimie, dar nu credință. Credința nu cercetează. Credința nu ispădează. Credința vine de la Dumnezeu. Deci întruparea Mântuitorului din Marica Domnului este una din cele mai mari minuni, dacă nu cea mai mare, de la crearea lumii. Este o nouă creare a lumii. și prin Hristos și prin Evanghelie și prin învierea Mântuitorului noi mai stăm la zântul plângerii cum stău cineva se plânge de atâția mii de ani, nici nu stău izbăniți din Rai ca Adam cu Eva. Nu suntem în vegea Darului, a Harului. Nu-i avea pe Hristos înviat. Mama noastră e Maica Domnului, iar Maica noastră duhovneșească este Biserica. Iar părinții mm -hmm. nu sunt preuții care ne botează, care ne cunună care ne spovedește de ne dezleagă, care ne duc pe ultimul drum la Hristos. Nu suntem de singuri, nu suntem cu Spirit. avem mamă, biserica, avem altă mamă duhovnicească pe Maica Domnului. De ce noi o simțim atât de mult și de ce sectanții și hulitorii de Dumnezeu o hulesc atât de mult? Aici să luați aminte, nu este că mai mult despre Maica Domnului, că noi credem. Nu le explicăm rațional, dar luați aminte, de ce în ultima vreme atâtea burhulitoare ale sectelor s-au pornit împotriva Manții Domnului? De ce? E poate, vremea judecăției de Tăpului Și nu pot răda, ei sunt chiruiți de temuri. Să nu credeți că sectantul, indiferentare, înși sectofii, care nu are cruci, nu are Sfânta Liturghii, nu are biserică, nu are deși, nici nașterea lui Hristos, dar așa ceva aceva istoric. Toți acești sectanți sunt foarte chinuiți de diavol. De cei a Crucea! Aruncă Crucea! Puni Maria! Dau-o Maria! E Așa se vede și cum sărită o piesă cu oamenii polnau. Cel mai demonizați oameni, nu sunt acești sărași, oameni sau fete sau femei care au și păcate din lor sau de Părințul Odor și sufără. Cei mai chinuiți de diavol sunt sectanții. Să nu uitați! Ce plătește a ei, ce sunt. Iisput mai ales acum. Iar noi care suntem ortodocși, care de 2000 de ani stăm în jurul Ierției lui Hristos, care ne bucurăm de întruparea Întuitorului și de rugăciunile permanente ale Preasfintele Iispoare Maria, că stă cu spune toți Finții înaintea tronului de ei, și să roagă pentru mame, pentru fetițe, fecioare, pentru copii, pentru călugări, pentru tot omul care o sinstește prin Maica Domnului. O să apară în curând o carte extraordinar de frumoasă despre Preasfânta Fecioară Maria, în care se spune că toate harurile Duhului Sfânt care vin de la Dumnezeu în lume trebuie prin Maica Domnului. Ea este izvorul harurilor și ea de are pe toate primite de la a treimei, și prin ea Harul Duhului Sfânt ajunge până la noi. Noi nu știm să simțim cât trebuie pe mâinile Domnului, dar dacă în fiecare zi pomenim și cerem rugăciunile și ajutorul să vină cuvântare, și-i un acacrist să poate să sara un paracrist, sau poate mai vadem și câteva metanii la icoarea Domnului din casele noastre, să vedeți să bine el lucrurile, să vedeți cum se liniștește casa și orașul, și țara asta, și asta. România va supraviețui atât timp cât va crede puterie, că Maică Domnului, dar născut pe Hristos, nu-i Când noi ne vom înțenia din la mai și Domnului și vom mărturisi cu Cuvântul și cu sufletul dacă să cu viața noastră, dreapta Credință Ortodoxă, țara asta nu va crede. Și chiar din nou vă face ucenici, dar vă zic că suntem să fi numărată în ceața celor Sfinți, dacă vă îmbrăta da toate pentru dreapta credință în Așa că la a doua de creșiune, Maitea Domnului este în mod deozăbit, ca tot creștinul să știe care este rolul cel mare al prea Sfinței Fecioare Maria. Este a doua Eva, este mama lumii, dar în sens Eva din tâi, era mamă după trup, după fire, dar pentru păcatele lor noastre, ei a fost izgonit iar Preasota de Șoare Maria este mama noastră duhovnisească, care este confundată sau unită cu însă și întreaga biserică, și Maica Domnului rămâne veșnic în înaintea tronului care așa de trăim și se roagă pe de noi smerite și păcători. Tipi, și deci, Maica Domnului, nu stărâi pe prea mult că știți cât eșteva să Dumneavoastră. Numai atât a ce a mai spus. Cu cât ne-au rugat mai mult la Maica Domnului, nu voi să știi teologii sau teorii dacă vrei. Să știi să te rogi și să știi să și crezi, să simți credința în inima ta. Cu când ne-au rugat mai mult, ești miluit de Dumnezeu prin Maica Domnului. Iar dacă uităm aceasta sau dacă acum am timp, sau acum mă duc nu știu unii, sau mă spui face-o de sare rugăciune, face-o mâine pe mâine, atunci e asigur că ajutorul vine mai puțin, să dește și noi strigăm și batem i și acolo și nu ni se să șereșerii. Deci sporiți rugăciunea mai ca Domnului și să aveți mare credință că ea este mama duhovnicească a lumii, a lumii care crede în Hristos și prin Maică Domnului și cu rugăciunile Maică Domnului ce noi ne putem naște din nou. Și cum s-a născut Hristos, știți. Dar taina nașterii sau cum s-a sfârșit într adevăr numai Dumnezeu din Cerul știe. Așa încât Sfinții Părinți spun că peștera din detaiem, la care am fost noi mai odată în viață cu Părințile Preopa Dumnezeosului din Nească cu Sfinții Cer, în anul. 1974 și ne-am închinat, să am cântat în Peștera din Petruel. Peștera este cea mai mare biserică a lumii. Are lungimea așa, cam vreo șase metri pe care mai mult, toate șase jumătate, cam atât. Și puse de tot în cap până la 30-40 de suflete acolo. fost. Biserica mare din Petruel este așa, așa Sfânsă Peștera cu adevărat mărturii unii însuși, Maica Domnului, a născut pe Isus Hristos în Sfântul Acolo este un mic altar, unde se spune că Maica Domnului ținea în brațele să pe pruncul Isus Hristos în Est. Iar vizavi, la un pas, doi, se mult, așa de foarte de răsărit, este locul unde imagii au fost daruri. Aurul, sămâie și smirn. Aurul este simbolul împărătesc Hristos care s-a întrupat din Maica Domnului, este Împăratul Cerului și al lumii. Tămâia e simbolul a al a Liturghiei. Tămâia e simbolul rugăciunilor întregii omeniri care cred în Hristos. Iar smirna simbolizează moartea. Hristos, ca să nu în lumea, a trebuit să ia moartea de cruce și să a treia zi. E mare taină aceasta și celor trei daruri aduse de magi. Malii erau din Iran, ce deci, au venit magi, nu erau în deci nu aveau credința în Hristosul. Dar știa că vine un împărat, Ea erau cititori de stele, cum se spune. Cunoșteau, merg cu și au observat că o stea nu merge de la răstăriți, că a cum de obicei mersi stelele, știa de la în mod la sun. Cu totul în sens invers. Și atunci au zis, este o minune, ceva este. Și Duhul Sfânt i-a de inspirat, deci nu erau creștini, și au merg pe astea și au ajuns unde a stătu steaua de-asupra și lumina deasupra Betuiemului și a zis că aici s-a trecut o mare minune. Ei bine, așa și noi, steava noastră de cărăuză rămâne credința ortodoxă. Steava noastră care ne cărăuzăște în viață după credința ortodoxă rămâne biserica cu Sfânta Liturghie și Sfânta cruci, și mai rămâne păstorul care îți sub sufletul duhovnicul. Astea sunt stelele noastre, asta este steaua mântuirii noastre păstrață, vă spune. Ce ne știe mânt, câte azi de mai veni, cât nebustori de sublete mai veni cu dolari, lucrurile diavolului, să vă cumpere subletul și copiii și fetele să le duce prin cele turșii și prin cele americi, că mai bine de trăiesc cu dar. Nu părăsesc țara asta sfântă. Țim să spun deschis cu tot curajul. România în Europa rămâne ca o peșteră a Betleemului. Este locul unde sunt cele mai multe mănăstiri din lume. Ce arată a meditică? Este locul unde sunt mame și tine și fecioare cum nu este în altă parte. Este locul unde se slăvește Dumnezeu în mod deuzăvit prin cele atâtea mănăstiri și peste zece de parohii și biserici și lucrul acesta ne Și se spune peste tot că fredișoșii noștri se mulțesc în biserici. Să adună. De ce? Toți simțim că s-a probit anului de biserică lui de Dumnezeu. Pentru aceea, țineți-vă de biserici, faceți-vă singuri biserică vie în casa dumneavoastră, aduceți peștera din biserică în căsuța dumneavoastră, în față icoanele, acolo, unde te rogi, unde îți vești cu trei lacrimi, unde citești un acatism sau un la psadire, acolo este peștera din biserică, acolo cânti îngerii în inima ta, Așa cântare nemonitoare, sta pentru cei de totul Dumnezeu și pentru față și pentru oamenii bună voie. Rămâneți în biserică Dumnezeu, de Celui Viu și, și încurajați-vă copiii și fetițelii și elevii de liceu și studenții. trageți i la ortodoxie. Ei se sunt hăicuiți, așa. Unii mai vin i aici, unii mai iar dincolo, și încălză și îi care Și sectante și ghișitorii aceștia, că nu mai numim astfel. asta cauză să te vadă că ești turburat și nu ești sigur nici pe strânga, nici pe dreapă. Și atunci te aprins în gheara voi și ia, de te duci vrând nejând cu el în ea. Iubiți tot astăzi simțim că Sfântul Nicotem cel Sfințit de la pismana. El este titorul mare al Mănăstirii din Nicot, de Sunt Sfântul Nicotem era după unii din neam sânt. Noi suntem prieteni buni Ce frații. Oarecum, și ei sunt slabi, dar bun frați de credință cu sârbii. Sârbii sunt un om foarte combativ, foarte hotărâni, deși tot toți dacă pe în capul lor, dar nu mor. Mă. să știți, mor mulți, dar știți că sunt mai hotărâți ca noi. Și sunt buni frați, zic cu noi, și otodoși cu adevărat. Ei bine, aproape de Albania acolo, este o zonă a se cheamă Macedonia. Ei, acolo, în secolul al 14 lea 1300 și ceva, s-a născut un tânăr care a primit numele de Nigodi, fiindcă s a făcut călugări în Muntele Atos, din orașele s-au organizat anumite pilier, anul și ceva, s a făcut că în Muntele Atos, la mănăstirea de l dea, să-l acolo să-l dea, să-l dea, să-l acolo, să și fățea minuni încă din tinerețe. Când era foarte evradios Sfântul Nicodem. Așa sunt slavii, ori foarte bun, ori nimic. am așa era slav. Dar Sfântii care sunt buni cu adevărat greu de fi de ei. Foarte nevoitori, rugători, fostitori, cunii de ei ajungeau și făcători de minuni. Și a ajuns pe mai mare muntul lui Atos, sau fi din de sau un de guvernator al Atosului. După aceea, S-a Dumnezeu s a venit în părțile Dunării. Așa a fost în de Dumnezeu. El se spune că era al Cei Ce aici înseamnă cristian românește. Fică că macedonienii sau al românii erau destui de mulți. Sunt spunea că mai Bulgaria, în Macedonia, în Serbia și în nordul Greciei. S-a venit la Dunăre, a trecut nordul Dunării și a înțeamnit câteva mănăstiri. Prima este mănăstirea Vozița. Apoi a mers și a întâmplat mănăstirea Tismana, unde mănăstirea astăzi de mai și a fost de călugări, și s-a nevoit de acolo ca stare și veni. A mai întâmplat două mănăstiri, mănăstirea Piscina, mănăstirea Cristopul din Transilvania, și în anul de 1406 și-a dat sufletul în mântul lui Hristos. Sfântul Nicot din fășea multe minuni, vindecat bolnav, se ruga pe Misei din Suferință și în cele din urmă, însuși, el, în anul 1406 la 26 decembrie, s-a mutat la Pistos. Și mânăsirea Tismana, programul al Dormirea Maicii Domnului, își cinstește astăzi ca zi de hran de preînnuire. Noi îți ce de la Sfinții toți, care stau în anteatronul Domnului vreo de, de trăin, ca să întărează credința ortodoxă, ca să munțească Evladia în poporul acesta românesc străbunt, ca să fie frăție și dragoste între noi, nu ceartă și dușmănie, și procese, și judecăți, ura distruge neamul. Iar frăția și credința ortodoxă și biserica lui Hristos unește neaguri, întărește ortodoxia, sporește evrația în supletele noastre. Fie ca bunul Dumnezeu, că într-un rugăciunele Preacurate, Maie de care este mama duhovnisească prin care salvoie întreaga lume, fie că a venit Dumnezeu pentru rugăciunea tuturor șfinților săi să înțărească ortodoxia în Lumii, să protejeze România și toate țările de totdeață prindință și pe noi pe toți să ne întărească, să ne judecimenteze, să ne lucrăiască. Amin.